Då är ni välkomna till en ny sändning med Radio Kommunist, Det är Sveriges kommunistiska parti i Böröv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund som håller i den sändningen. Vem som är i studion är Viktor och Jan. Ansvarig utgivare för att köra dig med en gång är Vikav Steinberg. Kommunisterna är du lättast kontakt med genom att gå in på www.skp.se Där finns adresser och telefonnummer till partiet centralt och till e, länkar till övriga landet. Bör du här med i den här regionen då är det naturligtvis enklast för dig att komma till vår lokal som vi har i Malmö burlövskommunisterna och Malmö kommunisterna tillsammans. Den ligger på södra Förstadsgatan 132 ända uppe vid Dalaplan. Där är öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21. Passa på, kom dit där vid de tiderna. Eller så får du ringa telefonnummer 611-88-82. Så kan vi alltid bestämma en annan tid. Skåne är ju ändå stort. Och, men det är klart, sändningen hörs ju bara här med i burret med nej, Jag vet inte riktigt hur stort täckningsområde det har. Men i varje fall så har Radio Kommunist en betydligt större täckning vi täcker hela världen därför att det finns över internet också du som vill lyssna på sändningen i efterhand kan gå in på www.kommunist.se där finns de senaste tio sändningarna tror jag ungefär vi brukar behålla hålla det så nånting. Så där kan man också gå in om man missar en fredag och lyssna på. Så även eh, de som inte har möjlighet rent tekniskt att lyssna här, kan gå in där. Men annars som sagt, var www www.communist.se om det är radiocommunist.se om ni vill ha kontakt med partiet på partiets hemsida finns också en länk till vår tidning Riktpunkt den har i dagarna kommit ut med ett nytt nummer och den tar bland annat upp om metall eh, dåliga avtal med arbetsköparna och en hel del andra saker som är intressanta och läsvärda så passa på att gå in där och läsa tidningen eller så ta kontakt med oss på 611 88 82 Dagens program, det vet ni väl nästan egentligen vad det ska handla om till stor del, det kan vi ju naturligtvis inte onvika men vi ska börja med att ta upp ändå premiepensionssparandet det som ligger till grund för alla de här fonder och allt vad de nu hittar på för att kunna göda bankerna och, och istället för de som verkligen skulle ha, ha det, vi ska börja med det och sen ska vi ta upp lite kring kring, eh, jag vill påstå och kalla det skandalen kring eh, Vanja lombi agerande i AMF-styrelse är ja, andra styrelser och så visar vi hade också tänkt att prata lite om nu man ska avskaffa SI-monopolet, är det någonting som kommer att gynna tågresten eller hur vi ska också prata om sjukvården i Skåne om vi hinner så långt, men vi börjar med pensionssystemet du hade lite där dock. Ja. ja det har ju visat sig att det här systemet har ju varit fjärsk egentligen från början vi har ju gått ut och påtalat att det här handlar ju egentligen bara att man ska få något sätt hålla igång den finansiella sektorn som man ska pumpa in en massa pengar och nu har det ju visat sig att de enda vinnarna med det här systemet har ju varit bankerna de har uppenbarligen tjänat ungefär 8 miljarder Medan fondspararna, det vill säga bland annat jag i framtiden, har visst blivit av med 33 miljarder. Så att eh, det finns ju alltid de som tjänar väldigt mycket pengar på förluster, visst. Ja, det är ju så, att alltså man, man spekulerar här. Ekonomin, jag vet inte om ni kommer ihåg programmet vi hade med Peter Cohen. Han, han berättade ju bland annat om att eh, de ekonomer, alltså omsättningen. Uh, på spekulation är ungefär 1,5 1,5 biljoner dollar jag vet inte hur många miljarder det blir riktigt, det är så stora tal men alltså huvuddelen av de pengarna som omsätts i världen, som alltså man handlar varor och produkter och tjänster lite överallt, men de största delen, alltså jag tror det är ungefär 70-80% av de pengarna avser alltså egentligen ren spekulation, alltså att man köper valutor, man köper derivata man köper aktier och man köper allt möjligt och att sälja ganska snabbt och, och hösta hem vinstor. Och, och det, det var ju det systemet som man ville hålla uppe genom att införa de här olika premiepensionssystem så kallat. Eller att våra pensioner skulle användas för att spekulera i aktierna. Det var ju det det handlade om. ...och den finansiella marknaden... ...den behöver ju naturligtvis hela tiden... ...växa... ...det är ungefär som ett kedjebrev... ...alltså slutar kedjebrevet... ...att folk ansluter sig till det... ...så går luften över... ...och så hade det gjort med den spekulations... ...ekonomin ...tillkommer det inte hela tiden... nya spekulanter... ...så ramlar det till slut... ...och det är ju det vi, vi säger nu... ...att det har gjort hela finanssystemet eller inte bara finanssystemet utan det är den reella ekonomin också som har ramlat för det dras ju naturligtvis med och det är det som ett korthus som ett kedjebrev har alltså hela det kapitalistiska systemet egentligen rausat. man försöker på alla sätt och vis hålla leva i det med konstgjord och andning och sånt alltså staten för in en helsikas massa pengar vi hörde ju här förra, det var nu i slutet av förra året beslutade regeringen alltså att avsätta 1500 miljarder kronor för att hålla i, igång banksystemet. Och, och det, det är naturligtvis en form av konstgjordhandling som kommer också till att drabba oss på längre sikt. Även om vi inte ser det just idag så kommer det till att bli så att det är vi som förbetalar. Alltså det arbetande folket, pensionärerna, skolungdomar, de som behöver, har behov av sjukvård och sånt. För det är inte så att man kommer till att vältra krisen på bankdirektorerna eller på bankerna och ägarna av det kapitalet som finns. Ja och vi har ju sett tydligt på andra ställen där människor har ju börjat få betala där man har nått den kritiska punkten egentligen. Vi har ju bland annat i Lettland där man ska dra in barnbidraget ju för att man ska på något sätt visa redan bank banksystemet i det här. Och det kommer ju att bli här också i Sverige alltså, Idag har vi, vi kommer vi att få minst en 10 procent i arbetslöshet. Jag vet att Anders Borg sa att vi skulle hamna på 8 procent för några år sedan. Men nu säger optimisterna 10 nästa år, till och med lite mer. Jag tror man hamnar väl ungefär någonstans vid en kritisk punkt på en öppen arbetslöshet på en 15 Sen började det bli kriser ordentligt i socialförsäkringssystemet. Där man inte kan betala ut längre. Och det är ju på grund av att man har ju tagit en massa pengar. Inte bara att man har sålt ut en massa statliga bolag som ger mindre klir i kassan, utan man använder de pengarna som är ju kvar ju också för att man ska stödja just de här olika finansiella instrumenten som finns i, det, i både i Sverige men också i utlandet. För genom vår EU-avgift så tillsätter man ju pengar just för det här. Så de pengarna hade ju kunnat gå till oss istället och vi hade kunnat bygga upp eh, vårt samhälle. Men det vill man ju inte. Och det, det är ju precis som du säger, och Det är en form om konstgjordning. Visst marknaden kan ju vända om en kanske 3-4 år men det kommer ju, alltså, i realiteten så har vi egentligen haft ju eh, problem ända sedan 70-talet det har ju till och med riktigt påtalat någon gång på 80-talet var vi ju, ju att man höll på att gå, komma sådana här skulle komma en stor kris i framtiden. Mm. Och även om man är så kallad återhämtar sig lite så, så får vi ju aldrig tillbaka eh, det vi har förlorat nu. F för det, de som hålls skadelösa det är ju naturligtvis bankerna. Vi jag vet att har sett uppgifter på Swedbank. Bara Swedbank har lånat ut till Litauen och, och Baltstaterna ungefär eh, motsvarande alltså, en femtedel av den svenska bruttonationalprodukten. Och, och det är ju naturligtvis pengar som är tappade. Man får sökmöda genom att dra in, alltså för fort på ekonomin, genom att dra in barnbidrag. Och naturligtvis drabbade pensionärer och andra folk på, på andra sätt. Alltså, det, det blev precis tvärtom egentligen. Får man minska köpkraften ytterligare? och därmed slår du inte bara mot den så kallade spekulationsekonomin utan därmed slår du ju också mot den reella produktionen också, alltså den som egentligen skapar något värde för det gör ju inte deras blåfarför deras lotteri eller vad man ska kalla eller deras kedjebrev det skapar ju egentligen inte något verkligt värde men det gör den reella produktionen men har, finns det då ingen köpkraft utan alla de pengarna ska gå till de eh, spekulanternas en uh, like då då blir det ju naturligtvis stora problem men det är ju det vi måste börja bekämpa, du sa om arbetslösheten, den är ju uppe i över 380 000 människor i Sverige då är öppet arbetslösa det motsvarar 6-7% ungefär, och, och den kommer naturligtvis att öka bara från, på ett år sedan februari förra året så har den ökat med nästan 80 000 människor och det har ändå inte börjat slå igenom fullt ut jag såg i sig att eh, man hyllar metall så för att de gick med på en lönesänkning. man hade jobbat redan tror jag det var en 15 jobb på något ställe och det är klart alltså om man tror att det handlar om 15, 20 och 500 jobb som behöver redas det är klart till och med det, det, det, det är egentligen ingenting ju, i, i vad som kommer att ske ju, nu i framtiden alltså det är precis som du är inne på ju. vi har ju inte ens kommit till själva krisen vad vi ser ju det är ju bara en, en form av förberedande för krisen var bolagen nu sparkar folk innan den här riktiga tsunamivågen står till ordentligt i Sverige. Ja, Och, men det, alltså där finns ju lösningar på det men det, det måste ju det arbetande folket säga till så att det inte de får tillfälle att överväldra hela den krisen på, på det arbetande folket. Det är ju genom att vi kämpar, kämpar tillsammans mot alltså överklassen eller vad man ska kalla dem. De rika helt enkelt och deras... deras eh, för de har ju naturligtvis försvarat hela det politiska systemet. Hela statsapparaten är uppe till försvar av, av, av, av, av borgarklassens intresse. Deras intressen är alltså att göra profiter oavsett hur det går för andra människor. Men vi spelar väl lite musik och sen återkommer vi och säger hur den har sig uttryck en hand ser ut att han visst sin person Kaninernas svek, din konstfulla lek Publiken förlorade tron Ditt mer värdes trick ska vi vara en kill Och tärrarna bakom redo Snart är tiden förbi för så enkel magi Som att trolla med rentor och då Konst var unik, den drog alltid publik, det var marknadens gina succé Förväntningen steg som en jesande deg, kom du gjorde en tre Snart var förstarnas makt inte längre intakt, de föll för dina små knä. En vink av din stad gjorde herre till stad under lagar som ingen begrep efter strider och bro. kom din stora epåk, i din tjänst fanns en hel industri. Vilka skaror du drog, kunde lämna sin plog, nu när gången såg ut att vara fri. För du kunde binda med åsynligt rev, och trolla med lön och kontrakt. Göra ett mynt i två, och köra utan att sova, vem kunde väl motstå din man? Nedåt till sist imperialism när publiken lät vittasi. Var dåliga skämt och trött på att gemt ha betala allt högre än tre. Som en låda av stavar gav dig. Runt jorden på jakt efter mer. Men en magi var mest fiktsyveri och de flesta märk vad som sker. Snart förbrukad och ful som en vagn utan ljus Kaffan med kaffande hår En halv blind och halt Och förlorad gestalt På drift utan mening och mål Har din loggslitna hand Signalerar godnass När du tvingas att göra sortid På staplande ben Från historiens serien Din roll är slut och förbi Jag på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Telefonnummer till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Vi pratar ju om finans... Nej, det gjorde vi inte om pensionssystemet. Egentligen börjar vi med. Och det ska vi fortsätta med Och genom att prata om mer. Man kallar det nu AMF-skandalen, eller vad man ska kalla det, LU-skandalen, eller, skandalen, eller vad, man, vad man vill. Alltså det kapitalistiska, kapitalistiska systemets skandal skulle jag vilja, vilja kalla det för. För det är ju alltså mycket så vi har lärt och, och oss under de senaste åren det är ju inte den första skandalen och liknande som dyker upp utan det var vi kan ta hur många som helst egentligen om man drar sig till minnes hur de har avslöjat, hur de har fått de, alltså, de som lever på så kallat vårt förtroende hur mycket de har gått ut sig den senaste nu, hon har inte själv råffat ut sig utan det är, hon har sett till så att andra har kunnat råffa sig. Jag vet egentligen inte hur de fördelar bytet sen för jag tror de har någon form av för, fördelningsprofil. Eh, för, för jag menar så många gånger kan man inte hålla på att göra det egentligen. Vanja Lomby Vedin som för två år sedan stod här på i Malmö första maj och berättade hur jäkla huselt det var med bankdirektörernas bonusar och andra direktörernas bonusar och, och, och det, hur förhaltligt det var och vi avslöjade då redan på Radio Kommunist för vi tittar på, på de eh, styrelser hon satt med i där hade hon aldrig alltså, reserverat sig mot ett enda beslut eh, som eh, fattades på de styrelserna alltså det var för två år sedan så, och, så där är alltså inget nytt och att hon nu går ut och påstår att hon ingenting visste och på, på något vis försöker göra sig ovetande. Det borde ju naturligtvis leda till hennes omedelbara avskedande för en människa som har fått den positionen att sitta i olika störelser- och de inte vet någonting- inte hör någonting- inte säger någonting- de är ju naturligtvis fullständigt olämpliga. Hon skulle inte ens en gång- få lov att vara ordförande- i en bostadsrättsförening- med fem lägenheter. Därför att om hon inte- säger och kan klara sitt uppdrag- då borde det vara självklart- att man avgår. Men det tycker inte hon- hon sa i, i en intervju i LL-tidningen att det var fake av henne. att och det skulle vara fake av att det Det är inte alls fake. Hon påstår att hon har fått ett förtroende från medlemmarna. Och att hon inte kan svika dig. Jag skulle vilja säga, den medlem som är medlem i LL på, på baksnivå. Alltså medlem i något fackförbund som säger att de har förtroende för henne. Det finns säkert kanske en eller annan. Men jag är övertygad om att 90-95 av Elios medlemmar skulle gärna med glatt hjärta gina en riktig fotabok ut från Elioskapen och från många av de platser hon har ockuperat. Jag har väldigt svårt att tänka mig det är medlem som regeringen har fått förtroende för att man ska slösa bort våra pensionspengar för det här. För det ingår ju också i det som hon menar att de har gett har förtroende för. Men Vanja Lumbevedin, vi har ju tagit upp henne som exempel många gånger här som visar på vilken, hur snett fackföreningsrörelsen egentligen har blivit. Och vad vi menar är att man ska inte lämna fackföreningsrörelsen för det utan det här är ju ett resultat av att medlemmarnas icke-aktivitet kan man nästan säga att sådana här människor får sitta kvar en människa som med, sin politisk, med sina politiska synpunkter det är inte bra att det kunnat vara ordförande för svenskt näringsliv alltså, hon, har ju, hon har ju hela tiden hon har gått ut med flera lögner också nu har ju massmedia inte hoppat på henne för de lögnerna, för det är ju de tidningstorkarna har ju stött det här ju som till exempel just det här med EU-konstitutionen där hon gick ut och påstod på något och gör för allihopa att det fanns någon form av social klassull inskriven ju då är vi ju på Radio att det är det bara strunt på nu går hon ut i det här EU-parlamentsvalet och kräver att eu ska man ska driva den där linjen att man ska skriva in en social klassull i den här EU-konstitutionen. Hon säger först att den ingår, och nu helt plötsligt säger hon att den ska skrivas in. Men det har ju självklart tidningarna inte gjort dug ett nummer, och det handlar ju på grund av att de stödjer EU-konstitutionen att hon har delat ut en massa bonusar till den här AMF tidigare, det är självklart att de struntar ju i det, de har inte tagit upp det som någon form av skandal, trots att vi har tagit upp det här för två år sedan de tar upp det som en skandal nu ju alltså, det är självklart att man vill alltså hon har ju gått ut och kritiserat ju styrelsearvoden i olika biolog. och det är självklart att de har ju gått till tridningsdrakarna, Det går och sett dit henne där ordentligt nu, nu. Och hon gör ju samma grej själva ju. så ingen ska påstå att det var någon undersökande, grävande journalist som har hittat den här informationen trots att den har, den har ju stått i tidningarna ju själv, deras egna tidningar för ett par år sedan vad det här handlar egentligen om det är att man vill de göra det här. De här alltså det här med de giriga bankdirektörerna och allting. Det är de som står bakom just den här finansiella krisen. Vilket tar överhuvudtaget egentligen inte med det att göra utan vad det handlar om är just de här mekanismerna som finns i det kapitalistiska systemet. Även om de hade sett någon annan, även om de inte hade delat ut några bonusar så hade vi ändå haft det här problemet förr eller senare. Jo det är rätt men, men det är ju alltså nu vill jag inte påstå att hon har kritiserat bonussystemet särskilt ofta hon gör det, det första maj ett och annat gång och så gör hon säkert det har hon säkert gjort det när hon var talar vid några fackliga konferenser. Hon har gärna suttit i arbetsköparnas knä hela tiden. Det, det är liksom har vi sett så tydligt i, som du tar upp när det gällde Lissabonfördraget Hur hon gick ut egentligen och sa att fackföreningsrörelsen borde hålla käft i frågan om Lissabonfördraget föredraget För de begriper inte bättre. Så jag menar det är inte första gången. Uh, att vi har uh, att uh, fackfrekvensen på bås inser att och, jag vädrar att de egentligen inte har något förtroende för Vanja lombi Det är ju märkligt att de där förbundsordföranden föranden, eller den, de, de som utgör styrelsen i elo påstår sig ha förtroende för Vanja lombi Då är det ju upp till egentligen, säger varje fackföreningsmedlem att egentligen ta upp och fråga sig om man kan ha förtroende för sina, eh, sina förbunds för jag menar ger dem sitt förtroende. De snackar om utredningar och sånt. där är ingenting som behöver utredas. Det är så glasklart. Hon har suttit och sovit för att hösta in 400 000 i extra i årslön. Har hon suttit på ett styrelsemöte och accepterat att man har gett en människa 62 miljoner i pension. Ett pensionsavtal som kostar alltså... De andra pensionärerna, de framtida pensionärerna, 62 miljoner kronor. Det har hon suttit och varit med och beslutat om. Det visar ju alla som där årsberättelser de har. Där har pengarna varit med. Så att hon har blivit lurad och sånt Det är bara för att försöka lägga dimr det år För vanligt folk Hon har inte alls blivit lurad Hon har fullt medvetet precis beslutat om de pengarna Lika medvetet som hon har gjort När hon inte har reserverat sig med besluten på de styrelsemöten Hon har deltat i för olika fonder För det, det är ju så Hon sitter ju med Nu står det i media 24 fonder eller 24 olika styrelser. Jag vet inte alls exakt vilka styrelser. Men hon är djupt inrotad i Folkshams olika pensionsfonder som de har tillsammans med LO och tillsammans med fackförbunden. I en någon av de fonderna sitter hon tillika som orförande Jag vet jag om oh, men jag vet, kommer inte ihåg vilken exakt det är. Men det spelar ingen roll. Hon har visat sig alltså, att hon inte har kompetens. Hon har inte den kompetensen som erfodras helt enkelt. Och framförallt har hon inte det koraget som erfodras för en företrädare, för arbetarrörelsen att sitta med i en sån styrelse. För det fördras ju naturligtvis koraget och kunna gå emot direktörerna. Det är inte rimligt liksom att de tjänar flera miljoner i... I äggslönarna. Det är inte rimligt att avlöna folk med 100-200 000 i munnen, någon hade 400 000. Det är inte rimligt, för de kan alltså inte utföra så mycket arbete. Det gör de inte. Är, alltså våra pensioner blir inte mer värda för att vi ger dem 400 000 i månaden. Det är 45 miljoner i årslön. Det finns absolut ingen anledning till. Vi kan anställa vilken som helst arbetslös som är lite bokföringskunnig och, och ha och det finns många sådana som skulle kunna sköta det i princip lika bra som, som alla de som de tror. Alltså tror, så, så var det någon sorts självutnämnda eh, experter. Så jag talade tidigare med en person och den personen menade på lite inne, som du var inne på att det är klart att man har ju tagit de 62 från framtida pensions. Från, från framtida pensioner. Och då sa jag till den personen att men alltså egentligen så är det ingen skillnad på det där än du tar en, en, en, en, en, en bolagsstyrelse i ett vanligt företag. För det är inte så att de producerar någonting av värde egentligen utan det är de på arbetsplatsen som, som producerar någonting av värde. Så det enda de gör det är ju istället för att de ska ge ut till lön på något sätt så inhöstar de de pengarna till sig själv. Så att det är egentligen samma princip man ska ha det i åtanke om man känner sig upprörd att de skäller mina pensionspengar så ska du tänka exakt likadant när du går till din arbetsplats och så ser du kanske att någon chef som går förbjudet så ska du tänka exakt lik det är han, han är hon de, de skäller en del av min lön de skäller en del av min framtida pension så kan man faktiskt säga Jo men alltså det är ju viktigt att att det är i fackförängsrausen som ska vara en kämpande organisation verkligen ser till alltså att arbetarnas intresse och det gör man alltså inte med sådana företrädare som älskar att sitta i på storfinanserna och företagen som ser som det viktigare att alltså vara med på deras bjudningar, kungamiddag och allt vad de har och hon, Vanya Lundby hon känner sig lugn och, och tyckte att det skulle vara fejkt om hon har Det är fejkt att inte ta sitt ansvar och avgå. Det är det vi säger. Men hon tänker väl kanske som så. Svält förnöjd här. Svält förnöjd. Du får kalvstek i emellens röd. Hon är, hon är religiös. Hon påstår ju att hennes kristna tror gärna i ett inre lugn. Det är klart. Då kan hon väl känna sig lugn. Hon kan väl gå till på söndag eller nästa söndag när vi ska kan de väl gå och be om syndarnas förlåtelse på något vis. Så då är man kanske lugn. Men jag hoppas att arbetarna inte lugnar sig utan ser till att tvinga bort dem. Även om de ska tvinga bort deras förbund. We're ready. ni lyssnar på Radio Kommunist Sveriges Kommunistiska Parti i Borlöf och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund det som är i studion är Viktor Jan, telefonnummer studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71 jag vet inte för det är så mycket mer att säga om Vanja Lundby agerande men jag vill vara tydlig med det att eh, vi, vi tycker naturligtvis det är viktigt att arbetarråren ...stärker sina fackliga positioner. Det är viktigare än någonsin alltså att gå på fackföreningsmöte idag... ...eller på något vis delta i den fackliga kampen... ...för att kunna driva bort sådana som Vanja lundby ...från den fackliga ledningen. För vi kan inte lita på någon, någon fråga heller och eftersom då alla förbundens ordföranden sitter med i lj med få undantag där finns några av förbundsordföranden som inte sitter med i lj är bland annat transport och där finns förmodligen något annat men de påstår sig fortfarande har för förtroende för dem då kan de ju förtroende för Vanja lundby då kan naturligtvis inte de heller sitta kvar om de har förtroende för Vanja Lundby som jag är övertygad om att 90% av medlemmarna ute i organisationerna har absolut nollig förtroende. Därför är det ju viktigt att säga till att de som håller på med sånt fiffleri För det är fiffleri och fördelning och själva framtida pensioner. För det är det de gör. De måste naturligtvis bort från sina positioner. Och de som också måste bort från sina positioner det är ju de som säljer ut alla våra rikedomar i samhället och privatiserar dem. Och gör så att vi får ju mindre del av de här rikedomarna. Och det är ju en stor del som ska väckna nu ju. Och det är bland annat då SJs monopol. Man har ju bestämt sig nu att man ska privatisera den persontrafiken som existerar. Och det är ett förslag då som har då gått igenom egentligen så här från infrastrukturministern Åsa Torstensson. Och det innebär ju självklart att här, man, man påstår på något sätt att fri konkurrens skulle leda till lägre priser. Alltså, när det gäller sådana här saker som ESG-monopol och såna här. Alltså det är ingen farafellhandlare eller något sånt som går in och köper upp en, en tågvagn, en järnvägsspår eller något sådant. Eller Nils eh, som är din granne eller något sådant. Utan här kommer det tre, fyra stycken stora monopolkapitalister i olika former. Någon från, säkert från Frankrike och, och någon från England och kanske någon som finns här inne i Sverige. Och sen skapar, så har de ett bolag att köpa upp det. Och sen tar de död på all konkurrens direkt. Så där finns ingen fri konkurrens i det här sammanhanget. Det är inte precis samma som då den lokala hörkaren som konkurrerar med den andra som bor bredvid det eller något sådant. Och skulle det varit så så hade det automatiskt, vi sa att det funnits 30 intressenter som vill gå in här och mindre 1500 bolag som det första som hade skett hade varit att tre, fyra stycken av dem hade gått ihop. Sen hade de tagit koll på alla de andra. Sen de att de hade de fått en monopolställning. Så just därför, i, sån här, i alla sammanhang egentligen. Men just så här där var det väldigt tydligt. Alltså, att det inte kommer att leda till någon fri konkurrens. Det är ju bara en massa dravel för att man vill sälja ut just våra rikedomar. Mm. Det är ju infrastrukturminister Åsa... Dorstensen, hon är centerpartist. Hon, eh, det är hon som eh, frösätter reformen nu som någonting eh, speciellt nytt. Men det är inte speciellt nytt. Det är inte det. Hon har till och med fel att SC har inte ens en gång monopol på tåg. Trafiken, den avskaffar man Egentligen När man splittar bolaget Alltså barnverket och SJ, man delar upp det i två bolag så alltså, barnverket Tar betalt för tågen köp Och spåren, det är ett bolag Och sen har SJ betalar För att få på på spåren och tar betalt av passagerarna. Det är ett annat bolag. Men det är ju faktiskt så alltså att till exempel Norrlandstrafiken där tågen, tågen från Stockholm och norröver var ju privatiserade för något år sedan. Man la ner det därför man kunde inte få tillräckligt lönsamhet på det. Och jag vet ju till exempel tågtrafiken mellan Malmö och Göteborg var privatiserad det bolaget klarar sig ungefär i tre månader sedan var det konkursfärdigt och då flyttar man alltså direktören till posten han skulle omorganisera posten ni kan ju själv säga att posten har också försvunnit ledaren som det privata bolaget som drev tågtrafiken mellan Göteborg och, och Malmö så, så det var väl kanske det man ville ha att hantera alltså, han, de tyckte han var duktig på att få bort bolag och sånt, så, så det har ju blivit då alltså att de privata aktörerna var hon har dratt sig tillbaka. Och vad hon blev så nu, av Torstensen. Det är det och att man haft felaktiga avgifter, man har fått bet samma betalning oavsett avsett när och var tågen körde så nu ska man ta alltså avgifter, det ska vara billigare att köra där som inte kör tåg så ofta och på tider där, inte tåg körs alltså mitt i natten kör där förmodligen inte så många, många, till exempel persontåg mellan låt oss säga Simersand och Malmö eller Simmershamn och Östa Malmö Ja, det går, det, går, det går faktiskt att åka tåg till Sommershamn Men, och, och sådana tider, då ska det bli billigare att hyra tåget. Men då vill ju naturligtvis ingen åka. Och, och de attraktiva tiderna, där folk behöver åka, och till exempel inför storhelg och sånt. Där kommer ju naturligtvis Bonverket att säga till så att man tar bra betalt. Och det kommer till att betyda alltså att priserna kommer att leva kvar på de här nivåerna. Men staten har ju egentligen ett utmärkt tillfälle och man har ett sånt statligt bolag som SE att verkligen pressa ner priserna och man kan ge fan i banverket sparka väck de där äh, fett avlönade direktörerna och vd och och väck med dem där så använd pengarna istället till verksamheten och låt folk som kan tågtrafik istället sköta alltihopa, så, så kommer det till vad så hade man kunnat alltså, om miljöskäl alltså nu, nu är det ju till exempel en, en bil eller en tågresa Fram och tillbaka till Stockholm. Den låg på nästan 2 000 kronor. Och det är ju naturligtvis vanligt att ta ut sådana priser. Det är ju vad det kostar att köra en bil om man har en bil, normal bil. I, i bensempengar. samlar man ihop en 3-4 stycken i en bil. Eller fem som de flesta bilarna rymmer. Då blir det 400 kronor per person. Och det tar alltså SC 2000 kronor för. Det är ju naturligtvis en helt felaktig prispolitik från SC. Det är den man skulle gjort någonting åt. Och inte det att man har monopol på det. Ja, jag var ju uppe på ett partistyrelsemöte i helgen och jag faktiskt satt jag och pratade med förbundssekreteraren som bor i Malmö för ungdomsförbundet just om de här sakerna. Ju. Och då diskuterade vi just priserna. Så kom vi in på och Malmö Lund där var man har höjt priserna nu. ju och det är ju billigare att ta bilen, alltså för en person också. Då pratar vi inte om fyra personer eller fem personer och åker in till Lund och tillbaka. Så, så att det är precis som du säger, det är en felaktig vettande prispolitik. Men samtidigt så finns det egentligen ingen anledning. Alltså man brukar alltid säga så här. Så alltså gårligheten är rätt lustig, för de går ut och säger att statligt biologer är dåligt. Så kan de kringa och så säga där ser ni att staten inte kan sköta biologen, så då måste vi privatisera dem och göra dem mer attraktiva för den privata marknaden. På något sätt ska de komma i balans då. Går de bra? Då sa man att staten inte ska höga biologi heller för att man ska inte tjäna pengar på det här viset ansvar man från staten så Och det är det som har ju skett nu med ESC egentligen. Alltså ESC går ju väldigt bra, de har rekordvinster nu. Samtidigt som man sparkar folk från SJ, men på något sätt får man ihop det väl att det är lönsamt trots att det är rekordvinster från den här. Men alltså... Det är ju självklart, precis som du är inne på Alltså runt om i Skåne så borde ju inte En, en tågtrafik kostar ju mer än en 10 Och åka upp till Stockholm borde ju inte Kosta mer än kanske 200 spänn Och 400 kanske tur, och tur. Det, det är ju en rimlig nivå också Och det så skulle det också Bidraga väldigt mycket till en viss rörlighet Och i, vet du, i Sverige Jag menar, vi sa till exempel att det hade kostat en hundring Att åka upp till Göteborg mm. Vi jag gärna åkt upp till Göteborg En helg och hälsa på och veta vänner och sådana här. Grejer. Men det så kostar det ju mycket mer. Alltså gör jag, jag känner inte att jag råder att och gör de här sakerna. Det är precis som en. Jag åker ju till Köpenhamn idag. Det, när Köpen, den här brunnen skapades så hade man intentionen att det skulle till slut bli gratis. Men de mindre åker över. I idag så ser man ju hur priserna bara ökar och ökar. och kostar de hundra Nu menar jag att man att man ska höja det till över hundra spänn Och så på grund av att den svenska kronorna har tappat i värde. Och man eh, säger att det har någonting med överväxtningskurserna att göra. För att man ska dra ut vinsten exempel. Men jag menar vad vi behöver egentligen. Det är ju en, en riktig hållbar ju, sån här, eh, eh, kommunika kommunikation prispolitik i Sverige mm, Absolut, och, och jag menar alltså, det, det, det är en prispolitik, för jag menar kollektivresan har ju samband med miljön också, vi skulle ju naturligtvis få en mycket bättre miljö jag, jag tänker på till exempel till Oslo är ungefär lika långt som till Stockholm, jag vet inte exakt vad bussarna går till Stockholm, där har jag inte aldrig åkt. för det, det går ju parallellt så med tåget så går det i bussar också, och de kör för ja, 250-300 kronor till, till Oslo. Kostar det att åka till Oslo med en buss. Visst ligger i enkel riktning så det blir 600 kronor ungefär fram och tillbaka. Jag är säker på att man kan få den för fem gånger men Men så, det, en sån resa skulle SETA ha 2000 kronor för. Men det är alltså för att för att man har fördel så har man för många direktörer. Man bygger upp för stor byråkrati och de för de ska och sen så ser staten då sig som ett, ett källa att rafa in profiter på eller rafa in inkomster på istället för att ta skatt för människor, för man har, man har ju sänkt skatten och man har gjort om skattesystemet så att de rika betalar allt mindre och mindre skatt, och istället så ska man då egentligen plundra de som har behövt åka, det kan det vara, i sig vara rika också som har behövt åka de har ju råd att betala det. De det har råd att betala det. Men jag menar, för vanligt folk så hade det ju varit betydligt bättre. Och SJ skulle naturligtvis inte gå med förlost heller därför om man nu slår ihop barnverket och, och SJ igen till ett enda bolag som ser till att kommunikationerna är väl utbyggda och finns över hela Sverige så behöver vi inte de privata aktörerna för det är ju som du sa Osa, att de har ju alltså det är inte vem som helst som äger i tåg och kan ligga och köra till Oslo eller Stockholm eller till Kiruna Nej, no, utan det har ju naturligtvis bara ett fåtal. Jag vet inte, Skånes, Region Skåne har in ins för 4-5 miljarder kronor. Jag vet inte vad ett tåg kostar. Mm. Nej, alltså, det här visar egentligen att... Det, men, det, men det är ju synonymt med den kapitalistiska politiken egentligen att arbetarklassen ska betala medan eh, borgarklassen ska komma undan på, på olika sätt. Ju. Och... och, och Alltså jag har haft en viss förståelse att man tar en viss överpris i en situation där man kräver att vi ska helt plötsligt eh, mer eller mindre reformera vårt eh, tågsystem. Alltså bygga ut väldigt många linjer och göra väldigt stora infrastruktursatsningar och, och så vidare. Men, men det gör man ju inte med de här pengarna. Det är där som pålåter man tar de här pengarna. Sen stoppar man dem i Swedbank nu när de har över pengar. Man stoppar inte dem in just i de här struktursatsningarna. Nej. Slag. Än de som står och står stolta av parti och de som håller överlag Här ser jag politiker som lever och snackar mot, så tror de tänker som du och jag. Mina idéer om lag och rätt, vill jag säga på oss som levereras. Av de som vill lära oss högt och vet och frihet är planerad. Du har ju på och resten av oss gäng, Tror du det. Some day ice Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Vi som i studion är Viktor Jan Telefonnummer till studion är 040 437070 eller 040 437071. Nu har vi bara tio minuter kvar av detta programmet idag men det kommer fler fredag. Vi hade en lyssnare som ringde in nu under tiden vi spelar musik han vill inte vara med i radion men jag vet att han kände sig väldigt upprörd över vårt program men han ville, han ville också vara med och organisera kampen för ett bättre samhälle. Ja, så. Du kan kanske berätta Victor för då är det som pratar med han. Nej alltså han berättar ju om pensionärernas situation, han var ju själv pensionär så han berättar lite om pensionärernas situation så som han upplever den just med att man har ju svårigheter att klara sig han sa att han, uh, han visserligen var det lite fel så va? att han stuntade i det där med miljonerna hit och dit och han menar vi ska ändå ha rätt att överleva varför var kan inte vi ha uh, jag menar, man vill ändå ha en liten slant över man ska ha rätt till, mer eller mindre rätt till fritid också efter man har betalt alla grannar i och med att allting kostar ju, i Sverige det är ju inte gratis ju. Så, ja, det ser vi på SJ. ja som ett exempel ju. Och, och då menar jag på att det, det är viktigt att man organiserar sig pensionärer är just en sån grupp som att det är väldigt lätt att sparka på dem ju, för att de, de syns ju inte i samhället eller något sådant. Det är en väldigt svag eh, grupp i det här som man brukar säga. Och därför är det väldigt viktigt just att de pensionärerna organiserar sig men inte att de organiserar sig själva utan de tar kontakt med ungdomen som också är berörda just av det här framtida pensionssystemet. att de, Man gemensamt organiserar sig att man inte bara ser det just som en pensionär utan det är en fråga för oss allihopa ju. det brukar jag också ta upp ibland när man träffar yngre människor just den här frågan om pensionärer för den, den berör allihopa ju. ja visst gör den alltså, det den berör alla människors liv alltså allting hänger, hänger samman i samhället jag menar har en grupp det dåligt så får resten också det dåligt därför att jag menar vad vi, det arbetande folket tjänar på det är ju naturligtvis att så många som möjligt har arbetet rätt alltså så att man uppfyller FN-vilkåren om allas rätt i arbete och också att alla människor har så stor köpkraft som möjligt det, det är ju det viktiga för att kunna tillfredsställa olika behov i det här samhället och därför är det ju naturligtvis meningsligt, alltså jag menar här får kanske 80% av människorna i Sverige leva på ungefär. 70 eller 50-60 procent av bruttonationalprodukten sen finns det 10 procent som tar hand om resten så illa är det alltså det är ett litet fotal som tar hand om den största delarna av förmögenheterna är Robert Wells är det en känd finansman Har du, eller någonting sånt jag kommer inte ihåg riktigt vad han, han äh, hittar men han sa en gång Alltså det här problemen i samhället, arbetslöshet och alla problem, det beror på att vi, alltså rika, har tagit för stor del av vår gemensamma rikedom. Han sa det rent ut. Vi kan vara glada så länge arbetar med folket håller sig så pass lugna och nöjer sig med dem smulorna, vi släpper till dem det finns ju de som inte gör det vi har ju sett bland annat i Frankrike där man, när man sparkar folk att man tar ju vet du, cheferna som gisslar just för att förhandla fram bättre villkor och det, det är ju inte, de sitter ju inte stilla och väntar på något, och det hör man ju väldigt många människor ute som går vi borde vara med så här, vi borde vara med så här ja, visst borde vi vara det men det börjar med det själv alltså mm. man kan inte peka på att någon annan ska behöva göra det. jag menar det är precis som den här sjukvårdsreformen som har slagit igenom. Vi skulle egentligen prata mycket, lite mer om det, men tiden går mot sig slut. Men det är ett sånt typiskt exempel där man, alltså, man plundrar ju. Alltså de här pengarna som vi har ju betalt in ju till statskassan. Och sen så plundrar man igenom genom att göra någon form, en form av sjukvårdspeng. Där man ska ge privata, intressanta möjlighet att tjäna pengar på vår sjukvård. På ett brutet ben, liksom på en och sådana saker. Var, vad är det som ger dem rätt egentligen att tjäna pengar på det här? Jag vill inte att de ska tjäna pengar på det här. Måste jag söka vård så, så tycker jag det är ju nödvändig grej. Men det, det ska ju... Liksom, det ska ju hållas inom eh, staten i Sverige i så fall. Man ser ju hur en privat eh, marknad för sjukvård fungerar i andra länder. Ju. Jag vet att bland annat i Kille så brukar man eh, kalla alltså, den, den allmänna vården har blivit så dålig på grund av att den, alltså, den privata vården ju suger ut pengar därifrån. Så den allmänna vården, jag kommer inte ihåg vilken så man, man kallar den skämsamt eh, vad var det slaktarbejorden? Brukar man kalla den för att ingen vill hamna på just den allmänna vården. Och det, det är det som kommer ju ske. Ju. sen i framtiden när man utarmar liksom den offentliga vården på det här viset. Jo, och det ser vi tydligt här skånen Skåne. att påstår man att man fattas en miljard eller vad det är för att kunna genomföra det fullt ut. Man kallar det vårdval eller någonting sånt. Jag menar äh, jag, jag kommer ihåg en, de tre fyra sista åren eller de tre sista åren i alla fall. Jag vet inte hur många så kallade äh, omorganisationer man har äh, genomfört inom sjukvården i Skåne på de sista oh, pengarna. Och så kostar ju pengar. Jag visst. Framförallt så gör man en helvets massa konsulter och sånt. Så jag undrar tro om det blir någon pengar kvar när jag ska in och få någon. Äh, jag hade tänkt att få en ny höftled, Men jag vet inte fan då blir det kanske inte pengar till dig så de börjar göra dem ett halv eller något sånt. där är det kanske inte så stor i dig. Så vad, vad sa vi till allt det här, John? Precis som vi alltid brukar säga. Kämpa. Ta upp kampen där du finns och där du är. det Vi måste tillsammans kunna ändra samhället. Vi är värda ett bättre samhälle och vi kan få ett bättre samhälle. Vi kan få ett socialistiskt samhälle. Mm. Och med det så sa vi tack och, gör, och en fortsatt trevlighet.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 Leve socialismen, leve friheten För alla utsugna stora skara Ska röda fanan signalen vara Och proletärer står upp och kämpa Vår röda fanan ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska segern and leave free.